Ez da haurengo xegaia, baina Eusko jaurlaritzaren iritziz, bultzada eman bertzaio, ordutegi europarrari gure artean alegia. Gaur egun leku askotan egiten den gizan, bazkaltzeko bi ordu izan eta lanetik hartxaleko zazpitan edo zortzietan irten ordez, hobedela, eguerdiko atxelena orduete baino gutxiago egin, eta hartara, hartxaleko segitarako berandu jota denok lanetik irtetean. Horretarako herbereak edo Alemania jartzen dituzte ere dutza, turtean Espainian baino, berreunda hogeita amabi ordu lan ordu gutxiago egin arren, langile bakoitzeko produktibitatea eraginkortasuna euneko amazazpi gehiago da. Beraz, lan ordu askoz gutxiago egin da, askoz gehiago ekoizten dute. Jaurlaritzaen arabera lanetik lehenago irten da errazakolitzateke etxeko lanak gizon eta emakumeen artean berdinago banatzea. Aixialdi aberazgarri izatea, kirol gehiago egitea, edo adibidez elkartasun gehiago ko gizarte bat lantzea. Horrela ikusita ematen dutena abantaila dribla bazkaltzeko gordu baino gutxiago hartzen bada hori horrela den ala ikusteko adibide bilaio dugu eta teoria bila ere bai eh Mikel estamez Artsaldeon Bai Artsaldean Mondragon taldeko edapen korporatiboaren ardurauna zarazu eh ala ere Mondragon taldean fagorche tres naketxean personal buru izan zinen urte batzuetan ez da? Bai hori da Beraz zuri e, iritzea galdetu nagian ezun zuri sei reduzentza oso ustia Bueno, a ber, e, guk beti deitu izan diego ordutegi malguak izatez, ordutegi ordu europiarra oraina e, ditzen ari diren bezala, malgua. Eta e, e, laro eta zeian aplikatu zen fagorren e, ba, ordutegi malgua, hori ba, goizeko zazpitarritatik behatzire karte, zuk nahi duzunean sartze zara, eguerdean ere amabitarritatik ordubitarria arte daukazu irtetzeko eta sartzeko berriro E, aukera, eta gero leuterdietatik, e, basiterdiak arte, bazuke alduzunean, edo nahi duzunean urtetzea, hori, urutek imalgoa, eta horrela ba, bizitza, e, da, bizitza familiarra, eta lan den kontziliazioa lortzeko aukera obiago ematen du, askatazun gehiago kasu, e, gauza batzuk egiteko E, Bono ba, bueno, ba, ordute gimalgu horrekin eta bon bueno, bat noski bat satizfazioa dudo ere gehiigo da eta ordu horrek sezko ba, Gro lortzen du heemaintza ba, beak ere bai, azken denbora apoitzatzen dulako, bon ba, bueno, ba, beharrezko taka iz behartuta behar duzuuna egoten baizik eta, bueno, da gainera geurten zititezke ba Bostetan, baxo marra dukazolako baiar baseira karte gelitu barko zara edo, bano, balanaren arabera, ezta? Orden, gukori duela goita surti itatik aplikatzen ari gara eta beti fontzenetu izan, digo, e. e, kooperatiba taldean. Eta bazkaltzeko, bi ordu hori, eten hori, ez da asko. E, bueno, ez, baina hori da, ez da bi ordu baizik eta ordu erdi da gutxien goa, e, nahiz eta nabaitak esan, ez nik ez du bazkaltzen. Ordu erdi automatikoki daukazu deskontauta, baina da, normalena bai ordu betekoa da, da, hiak operatiba guztietan daukagu ordubetekoa, baina beti ordu tegin malgu horrekin ba, zure il, naren edo, bueno, beharri zenen arabera. Dut, ja, beraz, jaur laitzaren eh, asmauzei zer ja, iruitzen zaizu zuri? Bueno, hori nikurtut e, bai e, ordutegi or europearrat eitzen duzuena, ba bai e, gustotona dela, ba posago e, dauka, ba buzetan ba, bueno, ba, prestatzen duelako ba bere zure beharriznetara arratzaldeaetan ere bai, horren hori positiboa da goste por siteba. Arazo 8ren mas hortulitza keba, bueno, horterako da ordenagailuak, ba, e, ematen dizutena informazio guztia, ba, eh orduak goitik desabiltzan ez edo beti zabiltzan edo jakiteko eta orduen horrek e, ondo funtzionatzen du eta beti funtzionatu izan du eta era horretan ikusten dut e, e, gestio moderno batean hori bai asko, oso, oso normala dela eta hori orijinalizatuta markola zapatek la empresa gañetan. Eh, jo la rañega lekin zaimerdugo. Jo la la Larraña... Madril, Arratxaldeon. Kaixo, Arratxaldeon. Zer mago, zondo. Zer Zure enpresa estatu arra da, baina Madril zaude, Zuek ze aurrutegi daukazu, eh? Baguk be daukagu ordu tegi malgua. E, Mene ez daukagu plantarik, osanik ofizienetan egiten doldan, eta ofizienetan, e, ba, ba ez daukagu beharriko ordu fijo bat egiteko, orduan e, ofiziena berrietara mugitu ginen eti daukagu ordu malgu bat, azten dago isoko saspitarritan, eta sartu alzara lanera marrakarte. E, gero bazkaltzeko danago egiten dugu ordu tegu berdin, ordu batetatik ordu bitara, eta goe irtetzeko, ba, orain jena, osi urzin darmei ustudala, bostetatik saspitarriak arte edo. Baina hori zan marego estiloa ez, eh, Jon? Zegia e, zan, naho igamen asko igartzen da, e, gu garela, ba, enpresa amerikar bat, eta, eta gu gauz e, neko Europei zatutazen zortan. Zemare, jen oso normala da, hartzadeku irure eta bazkaltzera joatea, eta bostak, bostetarri bueltatzea, eta zortziak, bai, bai, zortziak, zortzitarri bai, bakalta... eta nena maitzea. Bai, guk jaten garen emazkaltzen ordu batetan, ez da inor egote emazkaltzen eta ja, ordu, ordu bitatik aurrera azten da taskoa e, ba, askaltzera joateko. Orduan egartzen ba, bai, da. Guk ari bez, gure enpresan asko igartzen dugu, e, ba, taskoa egoten dago eseko beratzi irakarte eta guk dako egunez beratzi eratetik aurrera etorteko, ba, ez dugu tasko hori sufritzen, ez? baina hori or, ikusten dugu benetan Madri jendeak orain dik e, lehen euskala, E, bi ordu edo gehiagatzen ditu da bazkaltzeko eta neko beran dira ertzen Baina, badago neiko ezberintasuna bari multinazionalen artean eta enpresa txikin artean. Hine eh? enpresako negozio zuzendaria da, lande rekibela alde. Estatu batu eta nadibidez, bazkaltzeko o, oso denbora gutxi hartzen da, ez da? Ba, ba normalmente sandwich bat eta kafalatu zuratxatu eta listo, nahikoa. Uh -huh. Eta brazilien? Prosia eta antzea, baina bueno, pizka zuet antzea, baina pizka luzeago, eh. Eh, an ordu bete gutxienez hartzen da bai baskaltzeko. Ordu orduan izan daiteke Euskadiren hartzen dugula denboraan gehien bazkaltzeko? Bai, nikuz dela, bai, baina gala ere, eh, anide itxura polikibluxet aldatzen, aldatzen, aldatzen kaodetza baita. E, Beraz, iruditzen zaizu euskadiren ere lan urtegiak moldatu eingo direla ta baskaltzeko ez dela beste denbora hartuko. Baina, ba, nikuzat, poliko-poliko denak, Europei izaten edo Amerikin, Amerikan izaten fungo gala, eta bai, bai, batzkaredo ordua e, pixka jatxin gogala. Eta iake, Ameriketako mm. estatua duetan zauden, horkoa mm, ez alda justu xamarra, oso oso justu, oso denbora gutxi bazkaltzeko, ta, ta askotan gainera lantokien bertan bazkaltzea? Ez, nik uste, ez ez. Zatik, azken zinen, e, asko batzen batzu, asko batzen batzu, gero hori astea prezak joan batzen dizu. Eta, bueno, batzuk gero al, si ezta dalako hori e, fatamotako dute, baina nik usteet, biskan moztea ordu erdi edo horretos minutokin nahiko gala. Zerbait, e, ligero jan, eta gero baita biskan lehenako bokatu eta den barruzera egizako e, atxalderi juntzalden.